A mai az egy ismétlés lesz. Ugyanis ez a... Elmondom jó, mert mondjuk a felén nem volt ebben. Hogy délelőtt esztergomba tanítottam, és megkérdezte ezt van, mert most van bekapcsolva. Szóval megkérdeztem még Istent, hogy, hogy most így kell-e különfőzni lelki kaját az esztergomiaknak, vagy jó lesz az, amit a győriek esznek. És az a, így azt az igen jött elém a Lukács 17. Igazából ismert, meg nem is ismert, szóval nem egy ilyen tipikus igevers, ami minden evangelizáción elhangzik, meg ilyesmi. E és azt mondom, hogy olvasgattam, olvasgattam, és akkor végül is így, mondom, először az én gyermekeimet lakatom jól, és fölkészültem a Nehémiásból, és rászatok se hát kettő, vagy hát igazából rajtam hogy öt igevers kivétél, a teljes Lukás 17 belekerült ebbe a kondérba, úgyhogy... E úgy fogunk most Nehémiást tanulmányozni, hogy ezt már előttetek már, ebből ettek már az esztergomiok, és íz neki, nekik, úgyhogy jó lesz, majdnem lehetettük. <gül> ja, e, és ezzel a hangfelvételmel köszöntjük az esztergomiokat, mert náluk lemerült a felvevő, úgyhogy ez lesz náluk is most majd a dolog. E, Azok kedvéért mondom el, akik nem tudják, hogy Nehémiás könyvét tanulmányozunk, ezt nagyjából most már mi kitaláltátok, e, és odáig jutottunk, hogy a fölépült Jeruzsálemnek a fala, Ugye lerombolták a perzsák, mindenkit elvittek Babilónba, később lett ez Babilon, tehát volt ott közben egy rendszerváltás is, és akkor visszajöttek néhányan már Esdrás, Esdás, Jánoszék, Esdrás, Esdrás, igen, köszönöm. Jó, már kövekem láttam, hogy emelkedtek ki a Szóval, hogy Esdás es -E visszahoz néhány embert már, és ők pedig fölépítik a templomot. És Nehémiás pedig azt kapja, isten Istentől elhívásként, hogy menjen és építse fel Jeruzsálem falát, tehát magát a várost, állítsa helyre. És ez meg is történik, ugye mindenki próbáljanak ellenük harcolni, ezeket megnéztük, hogy minden politikai, meg, meg érzelmi, mindenféle zsarolást már bevetnek, de fölépül a város. És ezt a verset már olvastuk a Nehémiás 7.4-ben, azt olvassuk, ú de jó, hallom a papírokat, az nagyon jó hogy nagyon felköszönöm szépen. Tehát hétményben azt olvassuk, hogy a város fedő egy igen nagy kiterjedési volt, de kevés lakosa volt, és a házak sem épültek még, még föl. Ez az egész szituációt, ugye ez már föl, többször így feljött, hogy képzétek egy ilyen háború utáni állapotnak. Meg megemelkednek a szépek is, nem csak Egy kicsit a mélyből vágsz még, meg ott van egy ilyen... 80 hz kis gomba, amit meg és akkor nem veszek, hogy bobogósa Így most talán nem... Ah, jó lesz. Szóval... A... Kezétek el azt, hogy van egy város, Másti világháború mondjuk drezgát lebombázzák, a város robogva hever, felépítik, de ugye nincsenek lakosok. Most egy város lakosok nélkül nem sokat él, mert akkor csak minden munka, ami volt, a szépen összeomlik, meg lelapják, meg, meg minden. És Nehemias rájön arra, hogy hogy szükséges az, hogy, hogy, hogy betelepítsenek embereket a városba. Egyébként itt a hétben azt olvassuk, hogy ha jól emlékszem, hogy igen, ezért nehémiás egyébként már akkor csinál egy négy tehát egy népszámlálást csinál, hogy kik hányan vagyunk. És emlékezzünk talán arra is, hogy a perzsák, amikor másodszorra visszajöttek, ugye volt egy lázadás, Másodszorra visszajöttek, akkor nem csak a vezetőket vitték, el, hanem minden népkézlába ember. Népkézlába alatt érjük, hogy akinek volt valami szakmája, az már azt vitték. Tehát gyakorlatilag lefeje, nem most lefejezték az országot, lehetetnén tették azt, hogy, hogy a zsidóság életben maradjon. Csak a szegényeket hagyták ott. A szegények meg ugye hát a városból, egy romos városban mit csináljanak, elköltöztek a, a falvakba. És amikor Esdrással, akik jöttek emberek, ők is egy része ugye a falakba költözött, mert nem volt város. Tehát egy falu sokkal életképesebb egységet alkotott, mint egy romos város. És itt jutunk el a Nehémies 11-hez, amikor nehémiás beterepíti az embereket, az első három verset olvassuk el. Tehát Nehémies 11 től 3 ig A népvezető Jeruzsálembe telepettek le, a nép többi része pedig sorsot vetett, hogy minden tíz emberből egyet -egy Jeruzsálembe vigyenek, hogy a Szentvárosban lakjon, a többi kilenc pedig a saját városában maradhat. A nép áldotta mindazokat a férfiakat, akik önként vállalkoztak a hara, hogy Jeruzsálemben lakjanak. Ezek a judai tartomány fejei, akik Jeruzsálemben betelepedtek, de juda városaiban, a maga örökségében, a maga városában lakott Izrael népének többi része, a papok a Léviták, a Léviták szolgái és Salamon szolgáinak a fiai. Tudom, hogy nagyon szeretitek hallgatni, amikor teljes indegen neveket olvasok föl, főleg a hajnéék, igen, ezt most megfulladiteket kímélni. A lényeg az, hogy felsorolja a vezetőket, a papokat, a lévítákat, a kapuöröket, meg még rengeteg egyéb embert, akik, akik oda költöznek a városba. Ami a lényegesebb az első három versben, hogy a három csoportról olvasunk, hogy három csoport volt, akik beköltöztettek a városba. Voltak a vezetők. Most ők logikus lépés, mert hogy hol a vezetők, hanem a fővárosba. Ez szinte mindenhol így van, ezért van az, hogy van Pestország, meg vagyunk mi vidékiek, és ezért van a Pestieknek külön hét, vagy nekünk meg egy, egy másik vidéki hét, ahol sokkal egyszerűbben mondják majd az igét, hogy valami ilyesmi. Tehát, hogy, hogy a vezetők azok ott lakjanak a fővárosban, ez eddig oké. Okay. Van 10%, az ő esetük a leg hát hogy is mondjam, kényesen, őket sorsvetéssel kiválasztják, és fölköltözhetik a városba. Tehát történik egy ilyen célzott betelepítés. Ez azért így, így durva, egy kényszerhelyzetbe kerülnek, ők ki vannak választva, és, és menniük kell. Ott hagyni az addig megszokott életüket, a házukat, a barátokat, mindent, és ha csak a barátok nincsenek benne abban a, abba a kiválasztott 10 ba ebbe kell költözniük János ellenbe. És azt olvassuk a második vers végén, a második versben, hogy a nép pedig áldott azokat, akik önként mentek. Tehát voltak önkéntesek is, akik azt mondták, hogy én megyek. Semmi, nem voltak, nem voltak vezetők, nem voltak benne a kiválasztott 10 mégis úgy döntöttek, hogy mennek három, van, van a vezetők, a 10% meg az önkéntes. Vannak, akinek kötelessége menni, van, akinek ö, ö, kényszer menni, és van, aki pedig választhat. És ö, nagyon érdekes, hogy, hogy voltak olyanok, vágjunk, hogy így érdemes megfigyelni azt, hogy vannak, akik maradtak az örökségüknél. És szeretném előrebocsájtani, mert ez nagyon fontos, hogy az életünkben bármilyen helyzetbe is kerülünk, amikor döntéseket egy változásban döntenünk kell, bármilyen dolog is ez, akkor az örökségünk az ugyanaz. Ezek az emberek, akiknek mondjuk Benyámin törzséből származtak és Jeruzsálembe költöztek, ugyanúgy Benyáminnek a területe volt az örökségük. Attól, mert máshol laktak attól a hazájuk ugyanaz. Azért, mert én eljövően elköltöztem Budapestre, aztán ide a Győrbe, attól én még Tolnamegyei gyerek vagyok. Örültök, nem? Ez van, ezt teszitek. Bár Tolnamegyeik mi jó fejek, szóval jó jártatok. Mindegy. Tehát hogy az a lényeg, hogyha akármilyen változás is van az életedben, akárhová is mozdulsz, tudd, hogy nem változik az, aki vagy. Ugyanúgy, ahogy nem változott meg a lakhelyünkkel együtt a születési dátumunk, meg az időpontunk, meg az anyánk neve, ez nem változott meg, édesanyánk lehánkori neve hivatalosan, értve? mindegy. Tehát, hogy nem változott meg az identitásunk, és akár mi is következik az életünkben, akár kötelességből, akár kényszerből, akár önkétes választás alapján mozdulunk fizikai, lelki, bármilyen területen, attól függetlenül ugyanazok maradunk Krisztusban. És ha megnézitek, voltak papok, akik ö, Költ, beköltöztek, ezt olvassuk a, tizen, nem, a, a negyedik verstől kezdődően, felsorul, hogy kik telepettek be, melyik családok. Vannak köztük papok, meg lévíták. Ugyanakkor azt olvastuk a harmadik versben, hogy papok meg lévíták, maradtak a saját területükön. Tehát attól, mert valaki pap volt, attól nem kellett mennie vagy maradnia, hanem aki ment, az is pap maradt, meg aki maradt, az is pap maradt. Ugyanígy lévita és a többi. Ez nagyon fontos, mert arról szeretnék beszélni nektek, hogy hogy mit csináljunk, amikor az életünkben jön valami újdonság, valamilyen választás elé, vagy valami lépés, vagy döntés elé kerülünk az életben. Az életünk gyakorlatilag erről szól, hogy lépünk, választunk, döntünk, és emlíjük, hogy jó irányba kerüljük meg a problémákat, és jutunk el a végén az örök életre, vagy ki hova tart. Az örök élet a jó cél, a többi az nem zsátice, de erről majd máskor. És nagyon fontos az, hogy bármi is van az életetekben. Bárhogyan is döntötök, azok, azok maradtak, akik vagytok Krisztusban. Ez nagyon fontos. Nézzük meg ezt a három dolgot, hogy, hogy mit, mit, voltak, mit voltak ezek a, ez a három kategória. Mert az életünkben ez a három helyzet mind előfordul. Kötelesség, a kényszer és az önkéntes lehetőség, a választás lehetősége. Lapozzatok részvevess Lukács 17-hez. Lukács Evangélium a 17 854. oldal, a revide át Azt olvassuk a 7-től a 10. versig. Ki az közületek, akinek ha van egy szolgája és a szánt vagy legeltet, azt mondja neki, amikor a mezőről megjön, gyere hamar, ülj asztalhoz. Nem, de inkább azt mondja neki, készíts vacsorát, és felövezve magadat szolgálj nekem, amíg eszem is iszom, és azután egyél és így állt el is. is. Ne hálálkodik annak a szolgának, hogy megtett, amit parancsolt neki. Nem gondolom. Így ti is, ha mindazt megtettétek, amit parancsoltak nektek, mondjátok azt, haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, ami a kötelességünk volt. A kötelesség az nem olyan, mint egy érdemény az iskolában. A kötelesség az, hogy bejársz az iskolába. Nem egy Szinte, hogy jaj, nagyon aranyos vagy. Nem, ez a kutya kötelességet bejárni gyerekként az iskolába, a munkahelyedre. Vannak kötelességeink az életben. A kötelesség az nem egy opció, a kötelességet ne várjunk jutalmat. A kötelesség az egy, erre kitérek, hogy micsoda. Ugyanis itt a, a szó, amit olvasunk, hogy, hogy azt tettük, ami kötelességük volt, az az ofej, Ofejló nevű görög kifejezés. Ez az egyetlen görög kifejezés lesz már ma, és ez is csak még egyszer fog előfordulni, az nagyon jó lesz. Tehát ez Ofelio nevű szó, ami azt jelenti, hogy tartozni valakinek, adósságban lenni, anyagi vagy árkölcsi téren. Tehát tartozni valakinek, adósságban lenni, bármilyen téren. Jó, ezt anyagi és lelki dolgokról mind a kettőre használjuk. Értem, mi nem használjuk, de a Biblia használja ezt a kifejezést. A 2 korintus 12-14-ben látunk egy ilyen kötelesség kifejezést. Azért nézzük meg ezeket az igéket, hogy legyen egy pontosabb képünk arról, hogy mit, mit is jelent, Kötele, miért jelent a kötelesség, és mit jelent elkötelezetnek lenni, és hogy kiderüljön mi elkötelezettek vagyunk-e, vagy van-e kötelességünk, vagy nincs. Kettő korintus 12-14-hez lefozott a Egy kérdés közben technikai segítség lenne -e nektek, hogyha a tanításodnak az igévelség irányének vetítve a tanítás alatt, vagy jó, ha mindenki a Bibliájába keresheti. Igen. Igen. a igen kivetítve vagy igen jó a keresgetni? Jó, akkor majd igyekszek legközelebb kivetite őket. Meg egyszer, hey. ö, Kettő 2 Korintus 12-14. Akkor viszont majd várok embereket a nyomkodós mert innen kicsit nehéz lenne, úgyhogy... Gyertek, nagyon egyszerű, jó? 2 Korintus 12-14. Éve is kész vagyok hozzátok menni, mondja Pál a korintusiaknak, és, és nem leszek terhetekre, mert nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket magatokat, hm? ja, jó. Hanem titeket magatokat ö, hiszen nem a gyermekek tartoznak kincseket gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Itt Pál azt mondja, hogy ő nem akarja elven, nem akar rajtuk élősködni, hanem ő kötelességének érzi azt, hogy ő gondoskodjon az ő lelki gyermekeiről. Ugyanúgy, mint hogy egy szülő is kötelességének érzi, hogy a gyerekeit tetesse. Meg hogy nevelje őket, meg mondja, hogy mi a helyes és mi nem a helyes. Tehát ezeket köterességnek érzi egy szülő, és Pál is ugyanúgy. És a tartozásnak, ennek a szülői viszonynak, amiről Pál beszél, ennek a kiegyenlítése, tehát ennek az adósságnak a kiegyenlítése, ez a köteresség. Mert hogy, hogy ez egy ilyen személyes és elválaszthatatlan dolog. Ugyanúgy, mintha van egy gyereked, akkor az mindig a gyereked marad. Megtagadhatod meg minden de biológiailag a gyereked marad. Egy elválaszthatatlan dolog lesz tőled. Nem tudod, mondhatod azt, hogy nem így van, de attól függetlenül az a gyerek a tiéd. Akár elismered, akár nem. Ebből nagyon jó romantikus krimiket szoktak csinálni, meg sorozatokat, meg férét. Ez jelenti a kötelesség, hogy valamit nem tudsz átruházni. Nem tudsz így lenyomni magadról. Van az a mondás, hogy fizet, mint a katonatiszt. Ezt ugye arra szoktuk használni, hogy valaki becsületesen kifizeti. Ez a jelentése a szólásnak körülbelül a 30-es évektől van így. A horti korszakban jött a katonasságnak egy olyan körülbelül a 30 évektől a Horthy korszakba jött a katonasságnak egy olyan tisztelete és egy olyan pozíciót jelentett, amikor egy olyan volt, mintha egy hivatalnok lett volna valaki, vagy egy, egy elismert ember, aki, aki nagy becsületnek körben. Tudjátok, ez az ilyen Katona, vagy vagyunk, köszönök egy frissen végét katona, is, majd ott megkérdezhetitek. Tehát azóta van ez a jelentése, ezt a szólást egyébként a 19. században hát találták ki, amikor jött egy hat test, letelepedett egy városba, a tisztek beköltöztek az urasságokhoz, ez nagy dicsőség volt az urasságoknak is, majd élték az életüket a tisztek, értsétek, hogy lakomákat szerveztek, és... E Hát minden, amit szoktak a tisztek csinálni, és amikor távoztak, akkor kettő dolgot hagytak maguk utána a rublin kívül, rengeteg adósságot és rengeteg leállványát. És ezért magyar nép az nem sokrétű, mert sok, sok hadseregállomásozott már nálunk, és ezért vagyunk adósságban, mert sok hadseregállomásozott nálunk, és az oda, hogy mindkettő szomorú, de igaz is. Tehát, hogy azt jelenti, hogy felhalmozni adósságot. Úgy fizet, mint a katonatiszt. Aha, perc, hogy soha nem fogja kifizetni. Az, hogy mi milyenek vagyunk a kötelességeinkkel, mint ahogy a tisztnek kötelessége lett volna fölnevelni, azt feleségő venni az asszonyt, vagy hát a, igen, már akkor asszonyt, és kifizetni az adósságait, ő ezzel nem foglalkozott, hanem tovább, mert ezt bextelenségnek hívjuk. Ha valakinek van egy kötelessége, amit elmúl, akkor becsütelen. Ebből következően, hogyha teljesíti a kötelességét, akkor az, az a jellemét mutatja meg a becsületnek a mércéje, hogy te a kötelességét megcsinálod, vagy nem. Ez nagyon jellemformáló is, amikor az ember rászoktatja erre magát, meg meg is mutatja a jellemét. Éjjelben nagyon sokszor elbukok, amikor lenne valami kötelességem és elhalasztom, és hát én nekem nem becsületem mércé a a kirakata ez, és nagyon igyekszek benne változni, de hogy vagy akkor is egy egy, egy, bűnnek a, egy bűnös hozzáállásnak a, a következménye az, hogy én a, a következménye, hogy ha nem vagyok a kötelességeimbe helytálló. Úgyhogy az emberi kötelesség teljesítése az a becsületességet és a megbízhatóságot eredményezi. És mi van akkor, ha Isten felé van valami kötelességünk? Van egyáltalán Isten felé kötelességünk. Most megnéztük, hogy emberek felé igen, mindenki legyen becsületes, ne úgy, mint egy Katonatiszt. De mi van Istennel? Nézzük meg a Lukács 17 továbbra is, a 11-től a 19-ig. Amikor útban volt Jeruzsálem felé Jézus, Samária és Galilea határa mentén haladt el, Amint beért egy faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, azt mondta nekik, menjetek el és mutassátok meg magatokat a papoknak, és eddig még odamentek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és hangosan magasztalta Istent, majd Jézus lábához borult és hálát adott neki. Ez pedig samárjai volt. Jézus pedig azt mondta, nem de tizen tisztultak meg? A többi kilenc hol van? Nem akadt más, aki visszatért volna dicsőíteni Isten, csak ez az idegen. És azt mondta neki, kellj föl, és menj el, a te hited megtartott téged. Itt látjuk azt, hogy, hogy Jézus beszél a kötelességről, és utána egy ilyen történetet olvasunk. És látszólag e között nincsen, nincsen kapcsolat, de, de mégis van kapcsolat. Mert ha kapsz valamit, azt illik megköszönni. Úgymond kötelességed megköszönni. Gyerekként is kapsz, kap valamit a gyerek, akkor a szülő azt mondja, hogy mit kell ilyenkor mondani. Tanítják a gyereket a kötelességének, a, a, arra csinálja meg, hát köszönje meg azt az adott dolgot. És azt látjuk, hogy, halljuk is, mindent, azt látjuk, hogy a, a, az a samáriai ember ez visszamegy és a kötelességét teljesíti. Pedig egy samáriainak semmi köze nincs a zsidókhoz. Ha ezt máshonnan nem a Samária asszony történetéből tudjuk, hogy van, a, van Jézus, még van a samária asszony, találkoznak a kútnál, és azt mondja az asszony, hogy te tőlem kérsz valamit, én adjak neked vizet. Hát a népeink ellenségesek. Mi, te, mit, akkor mi közünk van nekünk egymáshoz? És ez a samáriai, nem tudjuk, hogy többiek, többiek zsidók voltak-e, vagy samáriaiak, a maradék 9 leprás, ez az emberben nem volt semmilyen kényszer rajta, Mégis kötelességének érezte hogy visszamenjen, a Istent, és, és hálat adjon Jézusnak. És mit olvasunk? Hogy játszik, hogy jól cselekedett. Mert azt mondja neki Jézus, hogy kelj föl, és menj el, a te hitet megtartott téged. Hát azért ez egy jó dolog. Most nem megyek bele, hogy mit jelent a hitünk, megtart, megtart minket, de hogy Jézus azt mondja, hogy ez, ez, ez, ez, ez helyesen cselekedtek. És... Az, hogy visszamegy hálát adni, ez egy kötelesség. És néztük, hogy ennek az ofeiló kifejezésnek van egy olyan jelentése is a kötelességen kívül, hogy adóság. Mert adósai vagyunk Istennek. Ez részben igaz, részben pedig nem igaz. Igaz olyan szempontból, hogy van mit, Isten adott nekünk valamit, tehát deficites úgy mond Isten, értsétek jól, és ezért nekünk ezt vissza kéne adni neki. Tudjátok, semmi sincs ingyen. Még a kegyelem sem volt ingyen. Tehát, hogy, hogy van egy adósságunk Isten felé, de ezt nem tudjuk kifizetni, ezért igazából nem vagyunk adósai, mert Isten erről nem mondott el az adósságról. És ugyanúgy, ahogy egy, egy gyerek is rajzol egy rajzot, és odaadja a szülőnek, hogy anyu, én téged, és itt van egy ákombákon, az ugyanúgy egy, egy kifejezés, egy adás, egy... Kvázi kötelesség a gyerek részéről, hogy megköszönje azt a szeretetet. Így fejezi ki a viszont szeretetét. Az anya ilyenkor sír meg, zsúzralkodt meg múltkor, hogy a, a benni verset mondott, és hogy egyáltalán nem sír, nem, nem. És ez majd valószínűleg még az én gyerekem fog verset mondani, én is úgy még jobban, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy nagy öröm egy szülőnek, amikor a gyerek vissza kifejezi, egy ákobbákobbal, egy kis esetlen dologgal, de kifejezi. És Isten is nekünk is adósok vagyunk azzal, hogy neki hálát adjunk hogy visszamenjünk hozzá. Ugye amikor oda megyünk, és azt mondjuk, hogy Jézus, könyörülj rajtam, mert adósságban vagyok. És elmegyek, megmutatom magamat a papnak, bemegyek a bankba, és van a pénz a számlámon, és akkor így, hát, tízből kilenc esetben nem megyünk vissza. De mégis feladatunk az, hogy visszamenjünk, és adósok vagyunk Istenek annyi, hogy legalább megköszönjünk. Hálát adjunk neki. Isten felé is van kötelességünk, még akkor is, hogyha nem tudjuk kifizetni ezt az adósságot. És ezt Isten tudja, és pont ezért nem várja el. De mennyire örül neki Isten, mennyire megmutatja az ő, mennyire dicsőítjük őt azzal, hogyha ha legalább nem azt, hogy megpróbáljuk, de kifejezzük a hálánkat neki. A Róma 8.13-ban olvasuk azt, hogy ne tartozatok egymásnak semmivel, csak azzal, hogy szeretitek egymást. De szerintem legtöbben ismerjük ezt az igét. Ne tartozatok senkinek semmivel, csak azzal, hogy szeretitek egymást. Nem azt olvassuk, hogy ne tartozatok senkinek semmivel, pont. Szeressétek egymást, pont. Hanem azt olvassuk, hogy ne tartozatok senkinek semmivel, csak azzal, hogy szeretitek egymást. A tartozás az akkor van kiegyenlítve, amikor odaadtad, amit, amire, amit kaptál. Le van tudva a kötelesség. De a szeretet az egy olyan dolog, amit soha nem tudunk eléggé visszafizetni. Akkor a eladósodásban vagyunk szeretetbe egymás felé, hogy ezt nem tudjuk visszafizetni egymásnak, és ezért kötelességünk szeretni egymást. Ez is egy a kevés kötelesség közül, amit kaptunk Istentől. Amit mondhatjuk azt, hogy teherként ránk rakott, és ha most megpróbáljuk szeretni egymást, meg Istennek hálát adni izomerőből, meg lelkiizzadsággal, akkor az egész életünk egy ilyen keserű, megfelelési kényszer lesz, csak most már lehet, hogy nem emberek, hanem Isten felé. Aki ezzel próbálkozott, az tudja, hogy ez eléggé le tudja húzni az embert. Én tudom, mert próbálkoztam vele, és eléggé lehúzott. De nem arról van szó, hogy itt nekünk saját erőből kéne szeretni a másikat, vagy saját erőből kellene hálát adni Istennek. Hanem a Szentlélek az, aki megadja ehhez a szeretetet, megadja ehhez az erőt, megadja az emlékeztetést, hogy adjál nekem hálát kihoztalak téged a nehézségből, gyere hozzám, és köszönj meg nekem. Lásd meg engemet a nehézségben, ne a megoldás, mert nem a megoldás a lényeg. Nem azért váltattunk meg, hogy az életünk jó legyen, mert nem sokkal jobb, mint előtte volt, de hanem az, hogy, hogy lelkileg szabadok vagyunk, és már a körülményék lehet, hogy nehezek, de ott van bennünk egy lelki szabadság, és, és ez a felszabadult öröm, ezt Istennek is fejezzük ki. Úgyhogy... Az emberek felé kötelességünk az, hogy, hogy teljesítsük, ne tartozunk sem anyagilag, sem lelkileg. És a Lukács 17.3.4-ben olvasunk azt, azt, hogy vigyázzatok magatokra, ha vétkezik testvéred, dorgált meg, és ha megtér, bocsáss meg neki. És ha egy nap hétszer vétkezik elendez, és hétszer fordul hozzá, és azt mondja, megbántam, bocsáss meg neki. Ez kötelességünk, megbocsátani. De mi a, miből jön ez a megbocsátás? A szeretetből, amivel adós vagyok a másiknak. Mint hogyha tartozik neked a szomszéd 5 tojással, te pedig 3 krumplival, és azt mondod, hogy figyelj, vagy még nem három krumplival, hanem 10 tojással, vagy 1000 tojással, és azt mondod, hogy figyelj, vissza adni ezt az öt tojást, de ö, ő mindig 5 tojásokat kér, és igazából még csak próbáltuk, értitek, hogy ő a, gyűjti az adósságaid, de te annyival adós vagy neki a szeretettel, hogy ezért meg kell bocsáltanod, kell. Idézőjelben bocsájtanod neki. Kötelességünk Krisztusi szeretetből megbocsájtani. Nehéz. Nem azt mondom, hogy most mindenki menjen haza és bocsásson meg, mert nehéz dolog. Ennek ellen menjetek haza és bocsássatok meg. De hogy, hogy nekünk van egy adósságunk egymás felé. És a beletartozik az is, hogy megbocsájtani. mikor egy nap, hétszer valaki megbánt engem, és, és megbán, és olyan bocsánat kérni, akkor megbocsájtani. Ennyire el vagyunk adósodva az embertársaink felé szeretettel. Nehéz, de egy nagyon-nagyon jó ezt, a, ezt az adósságot így törlesztemi a És Isten felé pedig a kötelességünk az, hogy, hogy adjunk neki hálát azért, amit tett, vagy tesz, vagy tenni fog az életünkben. Akár előre is adjunk hálát, ugye ez meg a hitnek a megnyilvánulása. Ö, mit tegyek akkor, ha nincs más választásom? Mi van akkor, ha kényszer alatt vagyok, mint ez a 10%? Az nagyon jó, amikor valakinek kötelessége van, mert a kötelesség az általában egy pozíciónak a hozománya. Tehát akkor már azért kaptál valamit, hogy igen, vezető vagy, olyan fizetésed van, olyan tiszteletnek örvénysz, ezek vannak kötelességek. Mint ahogy Pókembernek is mondja az a bendácsi, hogy hogy a nagy erő az nagy felhősséggel jár. Ez eddig oké. Okay. Mi van akkor, ha erőszakot alkalmaznak rajtad? Azt mondják, itt valószínűleg nem volt erőszak, de azt mondták, hogy 10%-nak minden tizedik ember kiáll a sorból, és elindul Jeruzsálem felé. De nekem a barátnőm, a barátomon nem, akkor is nem menj mert erre van most szükség. Vagyunk ilyen helyzetben, akár anyagilag, akár munka szempontjából, vagy, vagy bármilyen szempontból, bele helyzetekbe, és ehhez hogy hozzá jól? A kényszernek két iránya lehet, lehet belső, és lehet külső, attól függően, hogy a kényszer honnan, honnan, honnan érkezik. Mit tegyek akkor, ha külső kényszerem van? Máté 538-48. Máté 5.38.48. Hallottátok, hogy megmondatott szemet szemért és fogat fogért? Én pedig azt mondom nektek, náljatok ne el nagonosznak, hanem aki téged arcülőt jobb felől fordíts felé a másik arcodat is. És aki el akarja perelni tudata alszaruhádat, engedd oda neki a felsőt is. És aki téged egy mérföldre kényszerít, menj bele kettőre. Aki kér tőled, adj neki, és a kölcsönkérvel, aki ne fordulj el tőle. Hallottátok, hogy megmondatod, szerest fele barátot, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szerességetek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőtöd mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi utalmat érdemeltek Nem ugyanezt teszik a vámszedők is? És ha csak atyátok, atyátok fieit köszöntitek, mennyivel ezt tesztek másoknál többet? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Legyetek azért tökéletesek, amit a ti mennyi atyátok tökéletes. Nem elég, hogy van egy kényszer, még Istentől is egy ilyen, ilyen mazoista hozzáállást kapnánk? Nem erről van szó. Tehát nem kell keresztényként ö, ilyen birkatürelmű embereknek legyünk, és, és belemenni, és amikor valaki nyilvánvalóan becsap, mert már becsapott, és megint jön, és a képenberről, akkor megint hagyni, hogy becsapjon. Nem erről van szó. Hanem, amikor egy kényszerhelyzetben vagyunk, akkor is legyünk a cselekedeteinkkel, ami mennyi atyánk fiai. Nem a cselekedetem van a lényeg, hanem azon, hogy én, hogy én, én maradok el az, aki voltam. Emlékeztek, amit az elején mondtam? Ez a lényeg. Amikor nehézségben vagy, akkor maradsz -e az, aki voltál. maradsz -e Isten gyermeke, és, és hogy, hogy azt akarod-e kifejezni. Mert amikor a második ütésre is odafordított az arcodat, akkor ezzel kifejezett, hogy te nem a haragnak akarsz helyet adni, hanem a békének. Úgy érzed, hogy megütöttél, mert haragszol, hanem gyere, üss egyet. Én nem akarok haragot. Nem akarom az, hogy elcsattan egy pofon, és akkor mindenki befeszül. Nem, én nem akarom, én nem akarom a haragot magamban tartani. Miért? Mert én az én mennyi atyámnak a fia vagyok. Vagy amikor, amikor elmenni a második mérföldre, ugye volt az, hogy egy római katonának joga volt a provinciában egy embert egy mérföldre kényszeríteni, hogy vigye a utcát. És a zsidók, hát ez persze főleg szombat napon eléggé nehezen vették, és Jézus azt mondja, hogy figyelj, ne csak egyre, menj el vele kettőre. Mutasd meg azt, hogy te szolgáló szívű vagy. Miért? Mert hát te mennyi vagy a fia. A Pesti volt egy idős bácsi, én ismertem vele a riportját, talán hallottam félig, vagy lucamási, nem emlékszem már, de hogy, hogy volt, hallottam a riportot vele, és ő valamilyen munkatáborban volt így. Régen, tehát vagy kommunista, vagy náci munkatáborban volt. És feljegyzések voltak a tábor, tehát, tehát tényleg ez megtalálható feljegyzésekben, hogy vagy ez a bácsi, ez, amikor ledolgoztak 14 órát egy nap, akkor ő még dolgozott. Tehát nem akarta letenni a szerszámot, hanem dolgozott tovább. És most az őrök mondták neki, hogy hagyja már abban a munkát és menjen pihenni, mert holnap megijedni kell. És újra és újra és újra ezt tette. A keresztényekre jellemző, a szellemi emberekre jellemző, világító, vigyorgó fejjel, gondolom. És ezt újra és újra megtetett, és amikor megkeresztítő, hogy miért, akkor azt mondta azért, mert ezt Jézusért teszem. Ha valami kényszer, akkor egy munkatábor az biztos, hogy az. És ilyen körülmények között Jézusért, Jézus dicsőségére cselekedni, arra törekedni, ezt jelenti ezeknek az igéknek a megélése. Nagyon nehéz dolog. És megint csak azt mondom, hogy ez nem saját erőből fog menni, mert saját erőből és csalódás, és bukás lesz a vége, hanem erre is Isten ad, ad képességet. Igen, ezek ilyen szürrális dolgok, hogy hát jó, biztos vannak olyan lelki emberek, akik ezt meg tudják élni. Igen, vannak azok a lelki emberek, akik a nehézségekben is Isten fiainak tartják magukat. Nem többek, mint mi. Egyszerűen csak... Tisztában vannak azzal, hogy kicsodák, és ragaszkodnak ehhez, és erre mindannyian képesek vagyunk. Mert azért, mert belekényszerülünk egy helyzetbe, nem változik meg az, hogy kik vagyunk Krisztusban. És Isten, Isten pedig tudodni erre erőd, hogy ezt megtegyük. És a 46-48. verset felolvassom még egyszer. Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi utalmat érdemeltek, nem ugyanezt teszik a vámszedők is? És ha csak adjátok fiait, köszöntitek, mennyivel tesztek másoknál többet, nem ugyanezt teszik a pogányok is? Legyetek azért tökéletesek, amit a ti mennyi értjátok is tökéletes. A tökéletes szeretet, az több, mint a kényszernek a teljesítése. Amikor egy kényszerben vagy... És szeretettel állsz hozzá, akkor többet fogsz tudni, nem a helyzethez, hanem az emberekhez, aki kényszerít téged, ahogy itt is olvastuk, hogyha valaki üldöz, akkor imádkozz érte. Meg aki átkoz téged, azt áldjad. Ez a szeretet az, amit, ami túl tud minket vinni. A, a, a kötelességek, vagy nem a kötelességek, a kényszerek ö, teljesítésébe. És igenis a kényszerekben nem tudunk mit csinálni, ezért így kényszernek. A kötelesség alól ki lehet bújni, ez a jellemünket fogja példázni. A kötelesség vagy a kényszer az, amikor azt mondják, hogy ha ezt és ezt, vagy be kell vonulni a börtönbe. Ha nem mész, akkor a rendőrök visznek. Egy kényszerhelyzet. És ilyenkor is nem ne menjetek börtönbe. Miért csináljatok semmit semmit, miatt börtönbe kell kerülnötök? A rácsnak azon oldalára, ahol a többi bűnöző van. Hosszú időre főleg ne. Ha csak nem az evangéliumért, miatt, az fontos hanem hogy legyünk kvázi nagyvonalúak lelkileg. Ez egy nagyon nehéz dolog. Köszönöm, nekem elég a kettes. Kettes alával is megelégszek. Elég a, hát az egyes fölé nem, azt még kimagyarázunk. Nem. Legyünk nagyvonalúak lelkedek, legyünk olyanok, mint ez a bácsi volt, hogy a nehézségekben is Jézusért tett, és többet tett, mint amit elvártak tőle. Mint amit neki kötere, kényszer lett volna megcsinálni. És mit csináljuk akkor, hogy a belső kényszerünk van? Mert a külső kényszerekbe bele is vagyunk valahogy kényszerítve, a belső kényszer az meg egy ilyen érdekes dolog, mert kívülről nincs annyira nyomás, belülről meg van. A 1 9.16-ban ír erről. Egy, egy ilyen belső nyomásról, 1 korintus, korintus 916 Mert ha az evangéliumot, evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mert belső kényszer hajt. Jaj, ugyanis nekem, ha az evangéliumot nem hirdetem. Azt mondja hogy egy belső kényszer hajt, és jaj nekem, hát berehalok, ha nem hirdetem az evangéliumot. Valami hasonlót mond uh, Jeremiás és a Jeremias uh, 28-9-ben volt is egy ilyen dal most a dicsőítésben, hogy, hogy azt gondoltam, hogy elhallgatok, mert Istenizáltan miatt engem csak szégyenért és megalázás. De amikor ezt tettem, akkor olyanná vált bennem Isten, Istennek a szava, mintha lángolnának a csontjai, mint ha zárva egy tűz a csontomba. Egy belső feszítő érzés. Mert amikor Isten belénk kap valamit, Isten kényszerít minket egy ilyen dologra, akkor azt tegyük meg. Ha Isten kényszerít téged arra, hogy meghozz az evangéliumot, tedd meg. Nagyon érdekes, hogy a 17. versben pedig azt mondja, hogy ha nem érzed a kényszert, akkor tudod, hogy az evangélium hirdetése. Ha nem kényszerként éled meg, akkor tudod, hogy kötelességed az hát Isten ebben nem nagy kibúvó. De ha például azt érzed, hogy valakinek hát, bocsánatot kell kérje, és mindig így fölmerül, fölmerül, és így, ah, amikor meglátsz egy embert, aki hasonlít arra az emberre, már is ott van hogy föl kéne hívni és bocsánatot kéne kérni tőle, akkor mennyis kérjél bocsánatot, mert látjuk, hogy a bocsánat kérés, a törekvés az Istentől való. Ha azt érzed, hogy oda kell menni, és a másikat le kell durongolnod, és három égővelsel úgy felbevágni, hogy egy életre elmenjen a kedve, attól kövessen el, akkor gondolkozz el, mert lehet, hogy nem Isten tette azt a égő tűzet a szívedbe. Tudjátok, hogy mi a kényszer Istentől jövő belső kényszerre, mi pedig az óembernek a kényszeres cselekedetei azokkal azok lovatossan, mert néha Átszázza magát Istenének, és fölír, föliratozza, hogy Isten, de igazából az, egy, az nem igaz. Jó? Ha Isten tesz valamit a szívedre, és, és nem tudod így tartani, akkor ne is tarts lent. Ne is próbáljátok lentartani, tartani, hanem igenis kéretek bocsánatot, hirdessétek az ígét, ö, bocsássatok meg, Bátorítsátok, fejezzétek ki a szereteteteket, ami a mi isteni dolog, azt, azt engedjétek szabadon az életetekben, mert Isten azért akta oda, hogy ne életébe is, hogy valami nagy dologban cselekedjen, akár egy, egy bocsánatkérőssel is. Az embertől jövő kényszernél azt kell megnézni, hogy mi az, amivel Isten nevének dicsőséget tudok szerezni. Nem a minimum a cél, tehát nem azért, hogy hogy elmegugorjam a minimumot, hanem, hogy meglássam azt, hogy mivel tudok Isten nevének dicsőséget szerezni. És az Isten jövő belső kényszernek mi a célja? Az, hogy megtegyem azt, hogy Isten nevének dicsőséget tudok szerezni. A kettő ugyanaz. Akármilyen kényszerhelyzetben helyzetben vagyok, keresem azt, hogy mi az, amivel Isten nevének dicsőséget tudok szerezni. Most, ebben a konkrét helyzetben. Ezt már mondtam korábban, de jól mutatja, hogy hogy ez hogy működik, amikor Lucánval van, nagy ritkán persze tökéletesen házasságban nem szokunk veszekedni, de ha esetleg előfordul egy kisebb nézeteltérés, akkor volt úgy, hogy így már így elfutnék arra, arra, beszélnék, nem beszélnék, nem tudom, hogy mit akarok, de tudom, hogy az egész egy ilyen jövő valami lenne, aminek sírása vége, ősi, mindenki sír, borzasztó. Nem tudom, hogy kitől hallottam ezt a gondatot, hogy, hogy megállni, és azt mondani, hogy Isten, mivel tudlak most Téged dicsőíteni? És van így, hogy így fekszünk az ágyba, és Luca így mondja, mondja, és én meg így ülök, és hát, fekszek, és így, így csöbben vagyok két percig mondjuk. Azért az egy vita közepén az, az vérlázító tud lenni. Ilyenkor arra szoktam gondolni, hogy így Isten kérlek valamit, mert nem tudom. Ha most beszélek, az a baj, ha nem beszélek, az a baj... Nem a be van a hiba, bennem van a hiba, meg mindig a férfiakban van a hiba, ők is megmondják, meg a férfiak is elfogadják. Üm. És akkor imádkozok, és Isten ad egy gondolatot, és azt mondom, hogy például, hogy ne haragudj, bocsáss, meg szeretlek. Nem akartalak megbántani. Félreteszem mondjuk az igazságérzetemet, és ottan megint két percig mozom, hogy mondja, hogy mit csinálja meg, ne öleljen meg, hozzak neki egy pohár vizet, vigyem el a vizet, ami az ágya mit csinálja? És Isten azáltal, hogy én ráfigyelek, hogy a kényszer helyzetben, hogy valamit lépnem kell, Ő nekem ad vezetést, ezáltal tudok az Ő dicsőséget szerezni. Ha lehet, hogy ez, és ez nem Lucának a dolga, hogy lehet, hogy ez nem is látja Istennek a dicsőségét, de én megtapasztalom azt, hogy Isten ki tud hozni az olyan helyzetekből, amikor nekem véget ér a szeretetem, a türelmem, és én fogom Isten dicsérni. Egy kényszer helyzetben. És azért az nagy szó amikor lelkileg nem egy ilyen minimumra törekvők vagyunk, hanem a csivatagban is hatalmas lelki virágokat tudunk növeszteni. Hát ha valami Isten dicsőségét szolgál és valamit Isten szeretne csodaként megadni az életünkbe és hálásként akkor ez biztos, hogy az. Úgyhogy legyen ez egy ilyen, ilyen elnözző kérdés. De Amikor egy helyzetbe vagytok, akkor gondolkozzatok el, hogy na most mivel tudom Isten nevét dicsőt? Mivel tudok Isten tetszésére lenni? Bárhogy meg lehet fogalmazni. Ez nagyon jó működő dolog, nehéz, de jól működő. És a harmadik dolog pedig az önkéntesség. Amikor nem vagyok, nincs kötelességem, tehát nem az én dolgom igazából, mehet csinálhatja más is, nem vagyok belekényszerülve vagy belekényszerítve, se belülről, se kívülről, se honnan, hanem dönthetek. Vagyok egy helyzetben, és van mondjuk, mondjuk munkahelyben vagyok, és a két munka nem kínáltak meg két munka Teh Tehát vagyok a munkahelyemen, és két munka jön, és akkor választhatok. Ez vagy az. Ez jobban fizet, az közelebb van a lakhelyemhez, és a többi. Vannak ilyen helyzeteink, ezeket szeretjük a legjobban, vagy a legkevésbé, mert ilyenkor nincsen. Nem döbb bele senki a helyzetbe, nekem kell imádkozni, meg agyalni rajta, hogy most mit kéne csinálni. Az 1. Korintus 38 at olvassátok el. Ez egy, olvassuk el. Ez egy. Akkoriban jó működő példa, ez vanapság nem működik ez a példa, mert a világot élünk. 1 Korintus 7, 36-38 De valaki azt gondolja, hogy szégyen a hajandó lánya virágzó idejét múlja és meg kell tennie, hát tegye, amit akar, nem vétkezik, hagyja a férjhez. Aki pedig eltökélt a szívében és a szükség nem kényszeríti, és van saját akarata fölött és szívében úgy döntött, hogy megtartja hajadó lányát, jól teszi. Azért, aki férhez adja, az is jól teszi, aki nem adja férhez, még jobban, a még jobban teszi. A mégre nem térek ki jó, ez Bálnak van egy sajátos gondolkozás házasságról, van alapja, meg én nem azt alkalmaztam az életemre, de az a helyzet, hogy van egy apa, akinek van egy hajadó lánya, virágzó korban van, és eldöntheti, hogy kiházasítja vagy nem. Manapság ez nem így működik, a lányok döntik el, hogy kiházasodnak vagy nem. Illetve ez sem így működik, mert ha jön a herceg, akkor lehet kiházasodni, ha nem, akkor nem. Bonyolult helyzet. Akkoriban ennyivel elintézték, hogy az apa megmondta, hogy ki, mikor, hova megy. Az apának volt egy döntési helyzete. Egy önkéntes helyzetben volt. Ha otthon tartja a lányt, akkor tök jó, mert lesz egy, egy lány, aki ő, szeretettel van az apja felé, gondoskodik róla, és azért egy, egy idősítő apának biztos nagyon jó, hogyha ha otthon van az ő szeretett pici lánya, és, és gondoskodik róla, és főz neki, meg beszélget vele, meg, meg és akkor az az ő kicsi kincse. Jó lesz és nem mondhatjuk azt egy hogy apának, hogy, hogy gáz, hogy erre vágyik, mert valószínűleg minden szülő szereti a gyerekét, és szeretné a gyerekét közel tudni magához. Ugyanakkor ott van az, hogy ha a lányát meg kiadja, kiházasítja, nem kiadja, kiházasítja, akkor ö, lesznek unokák. De nem őt fogja babusgatni, hanem a férjét. De ha otthon tartja, akkor nincsenek unokák. Most jó esetről beszélni, nem katonatisztek érkezéséről. Tehát, hogy, hogy két lehetőség közül választhat, és az egyiknek ez a kimelte, a másiknak az, és a kettő egy másre, ebben az esetben kizárja. És az életünkben vagyunk sokszor ilyen helyzetben, hogy ez is jó, meg az is jó, hogy ez a két jó közül választani ezt szeretjük, mert ilyenkor rosszul már nem jövünk ki a dologból, legfeljebb a kapzsiságú miatt teszünk munkat, hogy másikat kellett volna választani, most már mindegy. Fontos, hogy amikor választási helyzetben vagyunk, akkor ne azt nézzük, hogy milyen irányba fogunk elindulni, hanem hogy hova fogunk megérkezni, hogy mik lesznek a döntésünknek a következményei. Ugyanúgy, ahogy ennek az apának is nem azt kell nézni, hogy most a, a lánya az lesz-e férje, vagy nem lesz férje, hanem hogy az ő otthon akarja tartani, vagy unokákat szeretne majd időnként látogatóban. Már mondjuk, sokkal aranyosabbak, mint egy felnőtt nő, mert az unokák azok gügyögnek, meg ilyesmik. Ö, és a ehhez az egészhez, hogy az ilyen helyzetekben mit csináljunk, az bármi meglepő Isten. Olvassuk el az Egy Királyok hármat, nagyon jó történet, gyerek, mi Biblia órán? hogy hívják? Ezt biblia körön hallottam, gyerek szóliba, csak nem úgy hívták. És így akkor nem értettem meg azt, hogy ez, ez mit jelent, bár mondták, és tudom, hogy mit jelent, de ezt elolvasjuk, kicsit hosszabb történet, de még időbe pont bele fogok férni. Azután Salamon sógorságot szerzett a fáraóval, az egyiptomi királlyal, elvette a fáraó lányát és Dávid városába hozta, míg be nem fejezte a maga palotájának és az Úrházának, valamint Jeruzsálem körül a kőfalaknak az építését. A nép akkor még a magas helyeken áldozott, mert addig még nem építettek házat az Úr nevének, tehát nem volt templom. Salamon szerette az urat, és apja Dávid parancsai szerint járt, kivéve, hogy a magas helyeken áldozott, és ott tömjénezett. Amikor a király Gideonban ment, hogy ott áldozzék, mert ott volt a nagy magaslat, és Salamon egyszer azon az oltam ezer áldozatot mutatott, azon az éjszakán Gideonban Salamonnak megjelent az úr álmában, és azt mondta Isten. Kérj, amit akarsz, és megadom neked. Salamon erre azt felelte, szolgáddal, az én napámmal Dáviddal nagy irgalmasságot cselekedtél, ahogy ő hűségesen, igazán és egyenes szívvel járt előtted. Ezt a nagy iránta, és fiút adtál neki, aki az ő, trónján, ő ma is. És most, ó én, Uram, Istenem, királyát teszem szolgádat apám Dávid után. De én még egészen fiatal vagyok, és nem tudom, hogyan kell forgolódni, tehát hogyan kell vezet, dönteni. És szolgádat épet között van, amelyet te választottál magadnak. Nagy népez, amely meg sem számolható, föl sem érzhető a sokasága miatt. Vagy azért szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja igazítani népedet, és választást tudjon tenni a jó és a gonosz között, mert ki tudna kormányozni ezt a nagy népedet. Tetszett ez a beszéd az Úrnak, hogy Salamon ilyen dolgot kért. Ezért azt mondta neki Isten, mivel ezt kértett tőlem, és nem kértél magadnak hosszú életet, sem gazdagságot, sem pedig nem kértél ellenségeid életét, hanem bölcsességet kértél az ítéletét erre, íme beszédet szerint cselekszem, Íme bölcs és értelmes szívet adok neked, vagy hozzád hasonló nem volt előtted, és nem támad utámad sem olyan, mint te. Sőt, még amit nem kértél, azt is megadom neked, gazdagságot és dicsőséget A királyok között nem lesz hozzát hasonló senki egész életet folyamán. Ha az én utaimon jársz, ahogy apád Dávid, és megőzött végzéseimet és parancsolataimat, akkor megszabadítom életed idejét. Meghosszabbítom életed idejét. Amikor felébredt Salamon én álom volt. Imálom volt, és visszament Jeruzsálembe, az úrszövetségláda elé állt, és égő áldozatokat mutatott be, hála áldozatokat készített, és nagy lakomát szerzett minden szolgáljának. Abban az időben a királyhoz jött két parázna asszony is megálltak előtte. Azt mondta az egyik asszony, kérlek uram, én és az, az asszony egy házban laktunk, és szültem, szültem nála abban a házban. Születésem után harmadnap ez az asszony is szült. Együtt voltunk, senki idegen nem volt velünk abban a házban, csak mi ketten voltunk öt. Ennek az asszonynak azonban éjszaka meghalt a fia, mert ráfeküdt. Éjfélkor fölkelt, és elvette az én fiamat mellőlem, mert szolgál a lányod aludt, és azt maga mellé fektette az ő halott fiát, pedig én mellém. Mikor pedig hajnalban fölkeltem, hogy megszoptassam a fiamat, íme halott volt. De reggel jól megnézegettem, és láttam, hogy az nem az én fiam, akit én szültem. A másik asszony pedig azt mondta, nem úgy van az én fiam az, aki él, és a te fiad az, aki meghalt. Almaz viszont ezt mondta, nem igaz, hanem a te fiad halt meg, és az én fiamért. Így perelkedtek a király előtt. Akkor azt mondta a király, ez azt mondja, ez az én fiam, aki él, és a te fiad az, aki meghalt. Ő meg azt mondja, nem igaz, a te fiad halt meg, és az én miért? Azért ezt mondta a király, hozatok nekem egy kardot. Amikor odahozták a kardot a király elé, így szólt a király: Vágjátok ketté az élő gyermeket, és adjátok az, egyik részt. az egyiknek, a másikat pedig a másiknak. Ekkor azt mondta a királynak az élő gyermek anyja, mivel megindult a szíve gyermekén: Kérlek, uram, adjátok neki az élő gyermeket, csak megnőjétek. A másik azonban ezt mondta: Se az enyém, se a tiéd ne legyen, vágjátok ketté. Erre megszólalt a király, és azt mondta: Adjátok az előbbinek az élő gyermeket, és ne meg, mert ő az anyja. Amikor egész Izrael hallotta az ítéletet, Hazolholt ezt az ítéletet, amelyet az új, a király hozott, félték a királyt, mert látták, hogy Isten bölcsessége van a szívében az ítélet Ott van a királyi választási döntés, ott megtehette volna, hogy azt mondja, hogy a tiéd a gyermek, mert áthasonlít legjobban. Vagy a nem létező akkor, még nem létező déles vizsgálat ez bizony De mi itt láttunk, hogy Isten kér bölcsösséget előtte, és Isten megadja neki ezt a bölcsességet. mennyire zsenyál és igazság tétel. Hihetetlen, hogy amikor döntéshelyzetben vagyunk, és tudunk választani, mutattam volna azt a király, hogy a gyereket adjátok nekem, én fölnevelem ti, meg most már 18 es korában eldönti, hogy ki az anyja. Isten ad bölcsességet, hogy amikor nehéz helyzetben, nehéz döntésben vagyunk, akár egy olyanban, hogy egy anya igazságtalanul gyermek nélkül marad, akkor Isten tud adni bölcsességet, ha kérünk tőle, ahogy Salaman is kért. Mert Isten meg fogja adni a szükséges bölcsességet ahhoz, hogy azt a döntést jól meg tudjuk hozni. Honnan tudjuk? Ebből a történetből, meg a példabeszédeknek a harmadából körülbelül, mert a harmada arról szól, hogy Isten a bölcsességet ad, és a bölcseket ilyen tesz, és ő adja a bölcsességet, és rengeteg tök jó hasonlatot mond erre. És... Fontos látnunk azt így, amikor választhatunk, amit a Nehémies 11 is olvasunk a harmadik meg a 20. versben, hogy valakik, egy adott csoport az örökségükben maradt. Azért, mert van lehetőségem, nem biztos, nem, nem biztos hogy választanom is kell. Erre két például volt, hogy ha például van egy munkád, és jön két lehetőség, akkor nem biztos, hogy bele kell várni, bármennyire is mondjuk az a munka már unod, vagy bármi ilyesmi. Mert lehet, hogy, hogy Isten oda tette Ha tudod, hogy Isten oda tett egy helyre, akkor ha jön is két lehetőség, maradj hol, vagy maradj a te örökségednél. Vagy hogyha van egy pár, mondjuk egy fiú, meg egy lány, és a fiúnak meg tetszik, van két másik lány, aki csinos, akkor nem kell ott a barátnőjét. Most házasoknál főleg nem, nem is szabad ránézni más nőkre, nekünk már sokkal komolyabb bizony van. E, tehát, hogy nem izé, hanem követelmény, kötelesség, kényszer, nagyon nem is kényszer, és kötelességünk van, belül jövő elhatározás és elköteleződés. Csak azért mondom, hogy tudjátok, már figyeljünk. E, most már mindegy, mert már a nőr, úgyhogy, ez van. Ahogy Békés-megyében mondják, tesz, aki ott tesz a Öm, Bocsánat, én nem bántottalak meg. Na, akkor nagyon jó, egyetért, mert apukád jó fej, és hentes is, úgyhogy, na. Szóval, az egy jó foglalkozás. Legalább hús mindig van otthon. Na, és a jó fél évből van otthon a hús. Ezt Márta sose fogom megérteni. Elnézést, bocsánat, többször érskedés nem lesz. Az a lényeg, hogy a hanyja az apukája hentes, a már meg vegetálja. Nagyszerű párost alkotnak. Tehát azért, mert ott van egy srácnak van egy barátnője, és van még két másik csinos lány, nem kell ott hagyni a barátnőjét. Azért, mert egy helyzet, van két csábító dolog, Más gondoljatok most, attól még nem kell a mostani helyzetetből kiszállni. És sokszor van az, hogy vágyunk valami újra, vágyunk valami, vágyunk valami másra, és, és jó lenne egy kis változatosság így a munkámban, vagy lakhelyben, vagy bármibe. De hogyha bizonytalan vagy a döntésekben, akkor maradj ott, ahol vagy. Főleg munkába tudom ezt mondani, amikor az ember úgy van valahogy, ah, már váltanék, már váltanék, addig, amíg Isten nem mozdít ki, addig, ha lehet, maradjál. Ez nem egy általános igazság, de, de mégis ez, egy át, ez szokott működni. Én is az előző munkahelyemet nagyon sokszor szerettem volna otthagyni, egyszer váltottam is a cégem belül, és, és a németjanival beszélgettem, és ő mondta, hogy figyelj, ha még Isten nem mozdít ki, addig maradj. És hát, hogy kimozdultam volna, akkor most nem lennék itt pásztor, és nem azt csinálnám, amire Isten elhívott. Mert Isten tudta, hogy mikor kellene engem kimozdítani azzal, hogy pont lejár a lakhatási dolgunk, pont Luca is azt gondolja, hogy költözzünk, hogy, hogy álljunk bele valahol a gyülekezetnek a szolgáltába. Minden így összejött, mert volt lehetőségem, és nem is lett volna a rossz egyik lehetőség sem, amit mondjuk tudtam volna választani. De, de néha az a legjobb, hogyha maradunk az örökségünkben. És az 1 Péter 5.1.3-at olvassuk még el a végén. 1 Péter 5.1.3. Közötetek lévő presbitereket kérem én, a preszbitertárs, Krisztus szenvedésének tanulja és az eljövendő dicsőség részese, legeltessétek Isten közötetek lévő nyáját gondot viselve rá, ne kényszerből, hanem önként, ne rút nyerészkedésből, hanem készségesen, ne úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. Itt látjuk azt, hogy azt mondja Péter a presbitereknek, hogy legyen jó a szívetek. Azok felé, akik felé kötelességetek van, akik felé kényszeretek van, meg mondjuk kérdeznek, hogy akik felé szolgálhatok mi önkéntesen. Ne egy ilyen nyerészkedők meg, keménykezőek, hanem legyetek, legyetek látszi, legyetek Krisztusi szívűek. És ez a, ez a csúcsa az egésznek. Akár kötelességed valami, akár kényszerben, vagy akár választhatsz valamit. Legyen, legyen egy isten, Isteni szíved. A dolomban. Lehet, hogy Isten az érzelmeinken keresztül fog vezetni, de az hogy az érzelmeink, azok sokszor olyan döntésébe visznek be, amiket később megválnunk. Van kivétel, nem erről van szó. De nagyon fontos az, hogy, hogy Isten, egy Istenre figyelő szív, szívünk legyen. Minden helyzetben. Mert az Istenre figyelő szív fogja megadni azt, hogy, hogy helyet tudjuk jól állni a kötelességeinkbe. Amik megbecsülést és... és, és Jelen fejlődést fognak, fognak mutatni, és nekünk fognak hogy dicsőséget adni igazából, mert azt mondják, hogy hú, te aztán egy kötelségtudó ember vagy. Vagy amikor kényszerben vagyunk, ha Istenre figyelő a szívünk, akkor az ő nevének fog dicsőséget szerezni azzal, hogy hogyan reagálunk a kényszerben. Ha önkéntes helyzetben vagyunk, választhatunk, akkor pedig eh, megint csak Isten nevének fog dicsőséget szerezni annak a döntésnek a kimenetele. Akármink is van, akármilyen helyzetből is kerülünk, menjünk oda, Isten az Istenem, hogy legyen. És tudom, hogy ezt, ezt, a legtöbben ezt így csináljuk, hogy amikor fölöl egy kérdés, akkor azonnal imádkozunk, megkérünk másokat is, hogy imádkozzanak, mert egy ilyen-olyan helyzetben vagyunk, nehézség, kényszer, lehetőség, kötelesség, bármi. És ez nagyon jó. És szeretném titeket bátran, hogy maradjatok meg ennél a gyakorlatnál, ugyanakkor legyen ott egy ilyen, egy ilyen Isten, nem csak Istenre figyelő, hanem Istennek szolgálni akar rossz szívezeken keresztül. Mert akármilyen helyzetben is vagy, akármi is, ez a konkrétum, ami most van az életedben, vagy több konkrétum, amiben döntened kell, vagy valamit cselekedned kell, vagy szeretnél, vagy lehetőséged van, abban mindig be annak el van rejtve annak a az, hogy Isten nevének dicsőséget szerezél, ha akarsz. És akarjuk Isten nevének dicsőséget, akarjuk Isten megdicsődni. Nekünk is jó, meg neki is jó. És ez nagyon nagy kegyelem, hogy nem magunkra vagyunk hagyva az életünk tengerén, mint egy hánykulódó hajó, és nem tudjuk, hogy merre menjünk, hanem, hanem Isten vezet minket. Csak oda kell hozzá menni A viharokban, a csendes időszakokban, a bármilyen helyzetben Isten tud minket vezetni, ha mi oda megyünk hozzá, és hogy akarunk neki, akarunk neki dicsőséget szerezni. Nem a Kérdés a lényeg, hanem az, hogy Istennek hogyan, hogyan fog Istennek megdicsérülni. És hogyha kötelesség van az életedben, tanítás alatt remélem, hogy így jöttek föl konkrétumok bennetek, amit most van, az vannak az életedben. Ezeket ne rejtsétek el, mert ha nincsen gyakorlati, megvalósítása egy tanításnak vagy egy üzenetnek, akkor nem ért az egész semmit. És nagyon jó volt ezt tegomban, jött a valaki és mondta, hogy igen, ez, ez nagyon jó, hogy én ezt is hogy megtanultam. Hogy a férjem mondjuk 25 évig kitartottam mellette és támogattam és, és, és mondjuk kijött az alkoholizmusából. Azért, mert nem érzelemből és nem dűből Értitek? Isten ezeken keresztül működik. És Isten ezeken keresztül akar áldásokat adni az életünk, hogy hogyan reagálunk ezekben a helyzetekben. És hogyha kötelességed van, akár fizikai, akár lelki, akkor teljesíts, menjél és csináljad. Mert, mert Isten erősíteni akar téged és áldással akar tenni, ugyanúgy, hogy Nehémiása, Nehémiást is és megáldotta. Azáltal, hogy ő vállalta azt a szerepet, hogy, hogy a városnak a vezetője legyen. És látjuk, hogy ez a város az felépült, és és lett, és olvasunk majd még róla, hogy milyen, milyen nagyon jó dolgokat tett. Hogyha kényszerben vagy, akkor akármilyen anyagi, fizikai, lelki, érzelmi, bármilyen kényszerben vagy, akkor gondolj arra, hogy mi az, amivel legjobban tudod most Isten nevét megdicsőíteni. What would Jesus do? Mit tenne Jézus? Ilyenkor kell erre gondolni, amikor 16 órát dolgozol egy munkatáborban. Fizikailag, lelkileg, anyagilag értitek. És amikor pedig lehetőséged van, akkor kér Istentől bölcsességet, Istenem, menjek, maradjak, és ha menjek, akkor merre menjek. És ugyanúgy, a Salamonnak Isten nagyon-nagyon jó ötletet adott, mondhatjuk így is. Ugyanúgy Isten nekünk is meg fog adni a bölcsességet, hogyha kérünk tőle. És mivel az élet az arról szól, hogy döntünk, meg választunk, meg teszünk dolgokat, és aztán meghalunk, ez így nagyjából ki is tölti az életünket, hogy valamit mindig csinálunk, jó esetben, szeretnék imádkozni, hogy, és ö, szeretnélek kérni hogy ha, ha van olyan dolog, amiben így, így szeretnétek Isten vezetését egy döntésetekben. Most így kettes éve, hármasával majd így összefordunk, ez mindig olyan mindenki befeszül, meg én így érzek, hogy meg kell osztanom valamit, nincs kényszer, jó? Tehát lehet az, hogy te nem is imádkozol, csak így kézzel cecek szó, tehát, hogy ha van olyan dolog, amiben szeretnéd, hogy imádkozzunk. Akár kötelességed van, amit tudod, hogy meg kell tenni, csak nehéz, nehezen számod rá magadat. Vagy kényszerhelyzetben, vagy, vagy választási lehetőséged van. Akár két rossz között, vagy két jó között, vagy sok jó, vagy sok rossz között. Kérjük Istent! Konkrét dolgokban, nem csak úgy általános, a Istenem egy bölcsességet, és köszönöm azt, hogy vezeltsz, Nagyon jó dolgok ezek, de hogy, hogy Isten nem teológiát akar nekünk tanítani, hanem az, össze, az ő hatalmát akarja megmutatni. És a hatalmát pedig nem érzésekkel, meg meg Filip Jenszi, meg nem tudom milyen könyvekkel fogja megmutatni, hanem, hanem az életünkön keresztül az, hogy konkrét dolgokban, konkrét megoldásokat és konkrét vezetéseket ad. Úgyhogy... Most így tetszőlegesen kettes-hármas csoportokat alkossunk, jó? Lehet négyes, esetleg ötös, ha valaki nagyon ragaszkodik hozzá. És, és ha van ilyen dolog az életetekben, akkor, akkor ezért imádkozzunk. Jó? És nagyon jó lehetőség, hogy nem egyedül kell hordanod a teret, hanem vége lesz. Ke egy, kettő, három, négy ember, maximum négy ember, aki, aki ezért szintén imádkozik. Lehet, hogy csak most de lehet, hogy, hogy egészen addig, ameddig, ameddig meg nem, me, túl nem vagy azon a döntésen, vagy azon a helyzeten. Jó, úgyhogy imádkozzunk, és uh, utána nem fogok visszajönni imádkozni, úgyhogy arra kérlek titeket, hogy ha látjátok, hogy valami imádkoznak, akkor maradjatok csöndben, utána meg szabadon lehet hangoskodni. jó Úgyhogy most mindenki össze, -jön. én is jövök, és aztán imádkozzunk.